Está começando 94 notícias. Meio-dia e um minuto. A eventual delação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, criou uma guerra de versões entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois lados duelam sobre quem será mais atingido e sairá mais ferido das revelações do banqueiro sobre fraudes bancárias e compra de apoio político. O presidente Lula disse ontem que a delação é o ovo da serpente para Bolsonaro e Roberto Campos Neto. O grupo de Bolsonaro aponta o dedo para ministros e políticos do PT, principalmente os da Bahia. Na avaliação de líderes partidários, uma colaboração de Vorcaro deve ser acompanhada da de outros, como o fundador da REAG, João Carlos Mansur, criando um ambiente de turbulência exatamente no início da campanha eleitoral. Israel está sendo alvo de múltiplos ataques aéreos do Irã e do Hezbollah nesta sexta-feira. Em comunicados enviados pelo Telegram, a mídia estatal iraniana e o grupo extremista libanês anunciaram ter lançado mísseis contra as colônias do norte israelense, mas principalmente contra a área central do país. Os lançamentos foram confirmados pelas Forças de Defesa de Israel, que soaram as sirenes para que a população buscasse abrigo e enviaram avisos nas redes sociais. Um dos locais atingidos pelo ataque conjunto desta cesta foi uma área residencial da cidade de Herovot. Vídeos feitos por testemunhas mostram uma casa pegando fogo e uma multidão em volta depois que estilhaços de um míssil interceptado pelo sistema de defesa caiu no local agora meio-dia e dois minutos Boa tarde hoje é sexta-feira vint de Março de 2026 e eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias 94.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 Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita Rua Rio Branco, quadra 26 e seis e descubra porque a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. 94 e tá comigo nos fatos. Ele está com a gente há mais de 38 e oito anos. Rápido segura nele, nós acreditamos.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 Agora meio-dia e quatro minutos de volta com 94 notícias. Foram registrados dois acidentes nesta sexta-feira em rodovias na região de Jaú. Uma das ocorrências envolvia dois veículos de passeio e a outra um carro e um caminhão. Quem traz mais detalhes é a repórter Vitória Navarro. Na manhã desta sexta-feira, dois carros se envolveram em um acidente no quilômetro 226 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP 225, entre Bauru e Jaú, no Distrito Industrial 2, em Bauru. Os veículos, um Chevrolet Classic e um Toyota Corolla, seguiam sentido Bauru quando houve a colisão. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as duas motoristas tiveram apenas escoriações. O Classic chegou a tombar na pista, provocando um congestionamento de cerca de 50 minutos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental que passavam pelo local também prestaram socorro. Também na manhã desta sexta-feira, outro acidente foi registrado envolvendo um caminhão e um carro de passeio na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, a SP225, quilômetro 176, no trecho entre Jaú e Brotas. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão que transportava uma carga de refrigerantes colidiu com o veículo de passeio por motivos que ainda serão apurados. Com o impacto, o caminhão acabou tombando sobre a pista. Equipes de resgate foram acionadas e permanecem no local, prestando atendimento à ocorrência. Apesar do acidente, o trânsito na rodovia segue fluindo normalmente, sem registro de interdições significativas até o momento. Ainda segundo a corporação, a motorista do carro e o condutor do caminhão sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local. Vitória Navarro, Jornalismo 94. Ambas ocorrências contaram com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e das concessionárias que administram estes trechos das rodovias. Agora meio-dia e seis minutos, o consórcio Saneamento Bauru venceu a concorrência pública para a concessão dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do esgoto sanitário no município pelos próximos 30 anos composto por quatro empresas o consórcio saneamento bauru será responsável pela conclusão e operação da estação de tratamento de esgoto Vargem limpa além da implantação da drenagem na Avenida Nações Unidas Emerson Luiz tem mais informações em publicação feita no digário oficial do município desta quinta-feira a prefeitura abriu o prazo de 24 horas para o protocolo de recurso pelas outras duas participantes da licitação, a multinacional espanhola Aciona e a Aegea, maior empresa do setor em todo o Brasil. O consórcio Saneamento Bauru tem como empresa líder a Companhia Brasileira de Infraestrutura, sediada em Ribeirão Preto a Trail Infraestrutura de Barueri, que tem a Sabesp entre seus clientes, a Construtora Coveg, também de Barueri, com especialidade em obras de infraestrutura e a DP Barros Pavimentação e Construção, da capital paulista, que possui experiência em tecnologias não destrutivas. Quando da audiência pública de apresentação da proposta da concessão, a Fipe confirmou que o prazo máximo para a conclusão da ETE Vargem Limpa era de 36 meses após a emissão da ordem de serviço. Quando do início da operação da ETE Vargem Limpa, o bauroense pagará mais caro em sua conta de água além dos eventuais reajustes até lá aplicados pelo município a tarifa do esgoto atualmente 65 por cento do valor cobrado na tarifa de água passará para 90%vent por cento a remuneração do consórcio saneamento bauru será efetivada pelo valor da tarifa proposta pelo grupo como fator de 062 hipoteticamente para um consumidor que paga cem reais pelo consumo de água terá o lançamento de outros noventa reais pela tarifa de esgoto sendo desse total cinquenta e reais e centavos destinados ao consórcio como remuneração os outros trinta e reais e vinte centavos entrarão no caixa do DAE ou Ou da prefeitura municipal. O grupo que assumir a concessão do esgoto no município também terá que construir até o terceiro ano do contrato uma nova estação de tratamento de água com capacidade de produção de 600 litros por segundo. Já a implantação da primeira etapa do sistema de drenagem na Avenida Nações Unidas deverá ser concluída até o sexto ano do contrato, enquanto a segunda etapa terá a obrigatoriedade de ser concluída até o oitavo ano do contrato. Parte dos investimentos de toda a concessão será custeada pelo próprio bauruense, com os mais de 300 milhões de reais existentes atualmente no caixa do fundo de tratamento de esgoto pago pela população desde 2006. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Nesta semana o Instituto Trata Brasil divulgou o novo ranking do saneamento entre as 100 maiores cidades do país, avaliando os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, investimentos em saneamento básico e perdas de água. Em Bauru, 88,226 por cento dos imóveis da cidade possuem a coleta de esgoto enquanto apenas 2,85 por cento do esgoto produzido na cidade recebe tratamento nas estações de Tibiriçá e do Gasparini agora meio-dia e 11 minutos hora de uma rápida pausa no 94 notícias voltamos já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 quer uma promoção para facilitar o seu dia? Vem pro fim de semana da panela de pressão elétrica na Havan. Panela de pressão elétrica 6 litros e Electrolux de setecentos e, e nove, 90, por 10 vezes de quarenta e quatro e e nove, sem entrada e sem juros. Trecentos e de desconto. Prepare várias receitas ou programe o início do cozimento. 100% segura com três níveis de pressão. Desliga sozinha. Só dez de quarenta e quatro e e na Havan. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Noventa e notícias. Agora meio-dia e 14 minutos de volta com 94 notícias. As instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo. Amanhã foi de céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte das regiões paulistas. A partir da tarde, pancadas de chuva isoladas se formam, principalmente na região norte e no litoral do estado. Temperaturas em ligeira elevação agora no Centro esportivo SICA da Avenida Getúlio Vargas a temperatura é de 28 graus a umidade relativa do ar está em 64% e o nível da lagoa de Captação do Rio Batalha está em 3 metros e47 Lembrando que o nível ideal é 3 metros e20 agora meio de 14 94 esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O SESI Vôleibauru encarna o Minas em confronto válido pela penúltima rodada da fase de classificação da Superliga Feminina. O jogo será disputado no ginásio Geraldão em Recife. No confronto de ida, as duas equipes fizeram um jogo equilibrado em Belo Horizonte com a vitória do Minas por três sets a 1 um. A partida começa às 7:30 e da noite. Três partidas ontem deram sequência e encerraram a sétima rodada do campeonato brasileiro o Grêmio venceu a Vitória da Bahia por 2 a 0 o Flamengo derrotou o remo por 3 a 0 enquanto Chapecoense e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 Libertadores da América realizado ontem o sorteio dos grupos da primeira fase da competição o Flamengo está no grupo A ao lado desto de antes da Argentina, Cusco do Peru, Independente Medellín da Colômbia. Entre os paulistas, o Corinthians está no grupo E ao lado do Penharol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. O Palmeiras é o cabeça de chave do grupo F ao lado do Cerro Portenho do Paraguai, Júnior Barranquilla da Colômbia e Esporte em Cristal do Peru. O Mirassol está no grupo G juntamente com LDU do Equador Lanús da Argentina e aos Re da Bolívia falei de esportes Emerson Luiz jornalismo 94 obrigado Emerson agora meio-dia e 16 mercado financeiro bolsa de valores de São Paulo opera em queda de 1,2 por cento com 178 mil 114 pontos moedas operando em alta Um por cento para o dólar comercial, vendido a cinco reais e vinte centavos. Zero por cento para dólar turismo, vendido a cinco reais e quarenta e centavos. Zero por cento para o euro, comercializado a seis reais e dez centavos. E zero por cento para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a trezentos e setenta mil e Agora a meio de 17 minutos, o programa Água de Todos avançou nesta semana com o começo da construção da adutora que vai levar a água produzida no complexo de poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso. A adutora será de 560 e mm de diâmetro em PEAD com construção pelo método não destrutivo. As obras começaram no Nova Esperança, depois vão seguir para a região do Alto Paraíso e para o complexo de poços. Outros trabalhos estão sendo executados com o objetivo de reduzir a dependência no abastecimento de água pelo Rio Batalha, como destaca a prefeita de Bauru, Suelen Rosim. A gente teve aí o início das intervenções, as obras da doutora que vai fazer a conexão entre o nosso condomínio de poços na região do Valde Palmas e até Alto Paraíso, para a gente fazer distribuição de água para os bairros ainda dependentes do Rio Batalha. Esse é, um, é uma obra importante, né? Que obviamente traz um pouco de intervenção, mas que vai tornar possível que a gente atenda as regiões que precisam. A gente tem já um poço sendo perfurado, outros dois em, três, melhor dizendo, em processo de licitação, mais dois grandes reservatórios. Com a ideia que o condomínio de Poços aí faça a redução de 27% da dependência do Rio Batalha pra 12%. E já nos próximos dias, a gente tá início ao desastoramento do Rio Batalha. É uma segunda etapa, eu diria, porque vai trabalhar de forma mais ampla no Rio Batalha, fazendo o desastoramento. E paralelo a isso também, o departamento de água e esgoto tá em trâmite adquirindo aí uma máquina que vai dar continuidade aos trabalhos. Então a gente tem uma fase 1, que é imediata, né empresa fazendo o desastoramento, e a fase 2, com esse maquinário fazendo a manutenção ao longo dos dos próximos meses, algo que faltava e histórico aí com relação ao ao Rio Batalha. O programa segue, né? A gente tem alguns processos em licitação, outros já estão acontecendo e a nossa expectativa é conseguir terminar de resolver com o que diz respeito a abastecimento de água em Bauru. Os desafios são longos, a gente tem um processo burocrático, mas a gente está avançando. Vale lembrar também que nós assinamos o contrato, né? Junto à caixa do financiamento de 40 milhões que está viabilizando que essas obras também aconteçam um projeto que enviamos ao legislativo tivemos aí a aceitação da maioria dos vereadores, né dos vereadores que de fato compreendem a importância de resolver esse problema definitivo, inclusive publicamente a gente agradece né, ao, os que votaram favorável, nos ajudando a viabilizar os recursos necessários pra gente terminar de resolver o problema de abastecimento de água em Bauru, a gente segue atualizando vocês, os próximos passos o investimento na adutora é de vinte milhões setecentos mil reais e os serviços são executados pela empresa Parâmetro Saneamento e Construções Limitada. Agora meio dia e vinte minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 notícias, voltamos já.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 94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 em contato pelo WhatsApp 14987398 e descubra tudo que podemos criar para você faz couros a sua marca em boas mãos 94 e notícias agora meio-dia e 22 e minutos de volta com 94 e notícias a arte ganha forma ao vivo e em clima de disputa neste sábado aqui em bauru o Espaço Cultural Independente, o Inará, promove uma batalha entre três artistas que terão 30 minutos cada para criar uma obra inédita diante do público. Participam o grafiteiro Cisco, o ilustrador João Rizu e o designer Zé Otávio. Ao final, o público vota e escolhe o vencedor que garante uma exposição individual no local. O Paulo Pino, fundador e diretor artístico do Inará, explicou com detalhes sobre como vai acontecer esta batalha. Olá ouvintes sou Paulo Pino diretor artístico do Iará um espaço cultural independente localizado na Bela Vista e gostaria de convidá-los para a batalha de arte que vamos realizar neste sábado dia 21 às 16 horas na batalha de arte três artistas têm 30 minutos ao mesmo tempo para fazer cada um deles uma obra inédita eu diria que apesar do nome não se trata de uma disputa mas de criação simultânea e compartilhadas ao vivo vivo numa dinâmica vibrante em que o público participa do começo ao fim. Além de conhecer o processo criativo de cada um dos artistas convidados pelo Inará, o público vota e o artista mais votado é convidado a integrar o calendário de exposições do nosso espaço cultural com uma mostra individual. Dois dos participantes dessa batalha são de Bauru e já se destacam no cenário regional e nacional por suas obras. Os artistas visuais e graviteiros Cisco e João Rizu. E o terceiro participante, o ilustrador e designer Zé Otávio. É um artista de renome nacional e internacional, com exposições no Brasil, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Polônia e China. A entrada para a Batalha de Arte é gratuita it mas como gesto de solidariedade não obrigatório nós do Iará sugerimos aos visitantes que tragam um quilo de alimento não perecível que será destinado como doação e as instituições assistenciais locais a batalha acontece neste sábado às quatro da tarde no espaço Iará que fica na Rua Marçal de Arruda Campos 571 e um, no bairro Bela Vista e Agora meio-dia, 25 minutos, neste final de semana será realizada uma edição especial do encontro de colecionadores do Clube Fila Filatélico e Numismático de Bauru. Esta será uma edição especial que comemora os 60 anos do clube. O encontro reúne pessoas apaixonadas por itens históricos e peças raras. O público poderá conferir moedas antigas, cédulas, selos, álbuns de figurinhas, miniaturas e outros objetos cole colecionáveis. A proposta é valorizar a história e incentivar a cultura do colecionismo na cidade e na região, como reforça e convida o João Barbosa Filho, presidente do clube. O momento é este. Nesse final de semana, 21 e 22, a partir das 10 horas, no Boulevard Shop em Bauru, estaremos realizando uma exposição e comercialização de itens colecionáveis, comemorando nossos 60 anos de fundação. É 60 anos preservando a história em Bauru. Compareça, tua presença será bem-vinda e podemos avaliar, comprar e negociar qualquer peça antiga que você tenha guardado naquele cantinho da sua casa. Clube Filatérico Multimático de Bauru estará presente e será bem-vindo no evento. Além da exposição, o evento também terá compra, venda e troca de itens. Os visitantes poderão levar peças para avaliação e também se cadastrar para participar do clube. Lembrando, o convite, o evento é gratuito e acontece neste sábado das 10 da manhã às 9 da noite e no domingo das 11 da manhã às 8 da noite no espaço Aonet Coworking dentro do Boulevard Shopping. Agora meio-dia, e 26 minutos com as reportagens de Emerson Luiz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 Y D 8 2 Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada 94.5 94 FM 94 tá comigo